أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديهة لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهيات إطاق ونبتن زوت الطوم الله جل جلاله برشندهيت مشيرة بكيمت qofshim bi më të mirin dhe zëtriju në pengamberre Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, bi vlezërit e ti të gjithë pengamber të zotit Gjellu ala, alejhimus salatu e selam, bi shok të ti besnikën, bi familje të ti të ndërshme, bi bashkëshorët të ti të pastra, dhe bi gjithë muslimanat të cilët e pasojnë rrugën e ti më të mirë, dheri në ditën e kiametit. Përshdoj me lejnë Allahu Gjellu ala, Pa ndë një parathonja dhe pa e hum burkohen Në vazhdimin e serialit dhe vargut ciklit të legjaratave Nëmbi i e shkrymin dhe përshkrymin e jetës së pengamberre Kemi ngell të këpengamberi i diti në lartësi dhe madri dhe ndërti Allahu Gjellu Valla Adhe është Ibrahimi Alehi Salatu Veselam Dhe përmendëm se jeta e tij është e stërmbushur me mësime dhe dobi dhe udhëzime, të cilat Allahu xhallahu ala nuk i ka shkocit të gjitha, por i ka shkocit më të rëndësishmet. Prandaj në librin e tij Allahu xhallahu ala nuk ka ndal, nuk ka shkocit fragmente pjesë të jetës, përvetë se çdo pjesë me të vërtetja një lojtë drite e cilë në ndryshonëve rrugën drejtë Allahu gjelle, gjelle Gjelle Luhu dhe në japin mësime në shumë fushat e jetës tonë Andaj përmendëm debatin e ti me babën e ti prindin e ti pasaj përmendëm debatin e ti me popullin e Bebilit popullin e një prej qitetetëve të Irakut ku ata i adhuronin ku ata i adhuronin ijet në fakt idhujt dhe popullën e harranit i cili adhurante ije dhe pon debatët e Ibrahimi të leji salatu e selam dhe ngritjen argumentit dhe mendjes dhe fuqijës së mendjes e shëndosh pasta ingelëm të kë debatë Ibrahimi të leji salatu e selam me mbretin asaj kohë i cili ka arë në shpjegim dhe në historisë e ka imë në mrudë Dhe Allahu gjelluar nuk e ka cek emrin, por nëj ka shkoqit debatin me këtë njëri. Nëj ka të regu debatin me këtë njëri, e nësë sot do të vazhdojnë me lejnë Allahu të barek e vëtë e ala, që të shikojnë edhe pak ma shumë qka ka në këtë debat. Qfar fshihet në këtë debat, dhe pse Allahu e si e li këtë, këtë debat dhe këtë diskutim. Filimisht është shumë e siklet shme, dhe tejet e vështirë dhe e djërësit shme njëriju të balafacohet me ignorantë, me të padishëm, me njëriju i cili nuk di, nuk ka ma vështirë në jetë, se për njëri i cili di, dhe ka dituri, dhe ka një huri, dhe është me, me zemër të plotë dhe të bindur në argumente dhe dale për paranjanit i cili nështë nuk ka xhaber, nuk ka lajm, nuk ka asnjë far lidhje me dijen. Edhe ç'ishte çifti i kti na. Pra ishte një njeri i cili kishte dhënë Allahu pushtet, mirë po nuk kishte dije. Që ç'do ta shohmë ngritjen e debatit nga ana e Ibrahimit dhe zbritjen e tij. Ibrahim e ngrit të debatën ai e zbritte. Që do ta shohmë se dhe kjo është vetë cikleti. Kur ti debaton me një njeri i cili nuk ka kur far parimin jet. Ma e keqja e gjithë kësaj është kur ti detirohesh dhe sikletovesh dhe dhe del në situata të tatilla që duhesh me mbrojt një argument paradoks i cili as fjalën argument nuk e ka të qartë. Se çka është argument dhe çka ndërton një argument nëse ti kan më mi, mi tregosh tylla se si ndërtohet një argument. Mujna me, me hasë pa përzigje. Mi thonë dikujt, djetarët, djetarët kanë vendosë cilësim, definim, qka argument? Se nuk mund e dikujt me më thonë, kjo është argument, ajo nuk ka kur farë baze. Andaj, e para për i kësaj është cikleti i të debatuarit me një ignorant, o shumë e pështirë. Mirë po, a hasë minak si situata po. Edhe në balafachomi me kësi situata, me kësi rrethana, ku shpesh herë duhet me e bind, duhet me fol dikujt, i cili s'ka ndë një bazë, nuk ka ndë një bazament, nuk kupton, nuk e kupton gjuën e argumentit. E në do të dashovë me të Ibrahimi Alei Salatës Selam, se si muna me debatu e. Se si muna me debatu, me dikani cili nuk ka argumente, jo që nuk ka argumente, se kupton fjallën, argumentë. Andaj dhe të ndalmi dhe sot me lejnë Allah u gjillovalës i vazhdim i ligeratës e kaluar, që ta shofëma qysh debatohët, qysh diskotohët, qysh bëhot bised, qysh bëhot mua betë medikan, për qështje të mdoja, për qështje të mdoja. Shiko, ti mundësh në jetë mu balafaqu me shqit blerje, me bledi qka, me shqit di qka, me ndru di qka, me kompenzu di qka. Munësh me hasën të lashe, për fundja ja qëtë letë, Së është material Po të debatosht për kësi meselë që ka debatu Ibrahimi a.s. Ta mbrosh fene Allahut Ta mbrosh Allahun Ta mbrosh, mbrosh të qenurit Allahut Zot Këha, Nuk është e letë Së mundet me vaët gjithkush këta Andaj Allah u ka qu për nga mber Ka qu për nga mber E për nga mber e ja u kalan të rashikimtar O gjallar Andaj nuk është pun kjo që shmendon Dikusht e letë Ja thash une e kryta une Nuk është e letë Thotë Allahu Gjellaluhu në surën al-Bakara Elem të ra ila lëdhi Hage Ibrahime fi Rabbe A e kipati dhe e këthindë njëherë në njarjen E Ibrahimi të alej salatu e selam Ku balafachu dhe u konfrontu me njëri cili e debatonte E kolemizonte fi Rabbe për zotin e ti Për zotin e ti Por Zoti Ibrahimit ishte ishte problem për ata. Besimi në Zotin e Ibrahimit ishte problem për këtë njerëz dhe folëm se cilat janë dovit e kësaj meseles. An ataahu Allahul mulk. E Allahu ja kishte dhënë mulkin, pushtetin. Ne kemi ngelë te kjo pikë. Kemë ndel, kemi ngelë te kjo pikë dhe pikë këtu e nisme vazhdimin e lexhëratës. Drejtart do të kan thonë Fjale e Zotit, En-te-hullahu-l-mulk, është ketë problemi. Ketë që ki debat që ka zhvillu, Ketë që ki shiklet që ka ndodhë, Djetarë kanë dhënë, Sebejpia, Që që kjo? En-te-hullahu-l-mulk, Se Allahu ja kishtë dhënë pushtetit. Epse val pushtetit bëhet problem për njërijun, Djetarët, Kulle kanë studiu njërijun, E kanë pasë njëriju, nëse nuk i hedhët njërijut në jetën e ti bela nëse nuk i derdhët ati telashe nëse Allah nuk i qënë vështirësi a i bahët, ignorant dhe rebel ndoj Zotit e ti ata ka thënë Allah u gjellëvala inel insene le jetë të ga njëriju i kalën kufit i kalën kufit kur? me një rast në qastin kur mendon se s'ka nevoj për kërkan e kjo problem kjo është problem kur ti Allahu dë ban me mendu se s'ki nevoj për kur gja djetarë ka dhënë qish mendon njëriju se s'ka nevoj për kur gja jasi për shembo djetarë ka dhënë Allahu nuk jashkoq shëndetin hëq veç i shnetë shumar kur nuk smuhet e djetarë ka dhënë kur njëriju nuk smuhet kjo është qenj Alarmi, alarmu me dhe shenjë e kuqe. Nuk është e mirë kjo. Kur ti mos me të kap dorë një ciklet i smundjes, mos me të dhimb të kur gjatë. Pse? Se ti nuk e din kundërtën e asaj çka të jetësh juaj. Kjo e para. Tjetra, kur Allahu nuk ta shijon sikletin e varfërisë, puqarallokit. Kur ti nuk e di çka është mos stresov se skije. Kur, për shembull, Ka njërës kur se kanë ditë qka, qka është bësë me pasë. Allahu ka thënë, që këtë rastë, kur kjo është që këtë gjendje. Unë ja bi këtë gjendje. E së provojë. E jatë ga, i kalon ku fitë. I kalon ku fitë. A para me ndoni, kjo që ki njëri, me shnetë, me pasuri, s'ka nevoj, kjo këtë mjetët i ka tjetës, kur nuk i nalët kur gjahë. Kjo Allahu ka thënë, e të pranë. Po me bëme kanë që ki njëri ishtë natë shumë që këtë formë, e me pasurit të madhe, e kur se ka ndi aromën e fukarallëkit, e sikletin e fukarallëkit, me baki edhe mukan, mi pasë ndorë, kitë mjetët, doza e te primit shtohet, e Allah e cekin, e të Allahul mulkë, nuk ish kur gjatë jetër problemë, se që këtë njëri me pasë këti në fukarallëk, të, të iskajshëm, së një kështë thonë kitë të fjallë, nuk mundet me dhe njëri fukara, uni jam zot, nëse thon ti zot ti duki për me hanger me mbush barkun tan, ke më thënë zot, mirë, po kur ti ketë dorë sa endet, atar këtu vjen problemi. Andaj drejtori qandoën para për mësimet që ka mësuaj në arsë se kjo s'ka të shen se bepi që e ka nxit e çela mësimi jon si musliman. Pra kuptojmë çaja kom jo besimtar. Kaptin tjetër. Po nëse besimtar çfarë përfitojmë? Sa Allah, neve besimtarve ne ka shkoqit këta. E para murujt murujt për e begative. Mësë mi po që të mënë begatit si si të mira absolute Allahu më ka dojtë të mirën. Vesh me një rast. Kur një metët që ka t'ilë qënë Allahu t'i ashkën me i badet. Pra Allahu t'ashtë lëpë t'i e një një metë t'i e kuptonë alarmë. Normale, e, e mërë një metin, e shfrizonë një metin, mirë po nuk e shëfë, nuk e shëfë vetë më manën pozitive, po thukë kjo më, më në më konë belaë qka ban, belajës i delë për para duke i thonë, elhamdulillah, elhamdulillah o zotë, rujë mësë më banë së prodhë e kështë të merad e balancën me i badete djetarë kanë dhonë si të barazosh me i badete në metin, atër s'ka problem nuk ka problem ka thonë atë herë e bartët të, të kuptimin tjetër ku ka thonë Allahu gjellëvalen surën Ibrahim më shkonë surë Ibrahim debatë Ibrahimit O le in shëkertum le eziden nekum, si të falëndëroni, më, më të lësëtuni, shqyqira laot, shëkertum, le eziden nekum, kam ja ushtu e. Djetarë kanë dhanë, s'ka problem për shtimin, i cili barazot në falëndërim, kjo po. Po nëse Allah u të shlën një mejte, e ti harrohësh, a të shlën begati, e ti harrohësh, a të shlën begati, e ti thu, inëme utituhu ala ilmin indi, qish ka thonë karuni, ka thonë, kuri kanë thonë, mos u gëzo, se Allah u shtë të thonë, që ka thonë, ja, ka da problem, ka thonë, këta unë i vetë këm fitu, unë jam trektar, unë di, i di vrimat e trektijes, i di birat e trektijes, si kur shumë n Karuni është shemblë, si kur ki Ati kur i kanë thonë Ma, la të frahë Mos u këzo shumë Kujdes, falenderoj Allah Ka thënë unë ja e kumarit ta me inteligencën te Me ilmë, me ilmë Me dije Shumë njerëz Kur arinë pozitë, arinë pasurië Arinë i nivellë të kapitalit Dhe i thuat ti vëllai dashur, kjo obligimë ndaj Zotit, kjo obligimë ndaj muslimanëve fukara, kjo obligimë ndaj shpenzimeve dhe argjimeve të muslimanëve, çka thot, vla. Let punoim, let angazhoj, ne të punojmë vëlla, ne të punojmë, ne të angazhohemi në djersitë, ne të dalim, ne, ne, ne të angazhojmë edhe ata veten. Kjo nuk është ashtu. Kjo nuk është ashtu se ki e ka arritur sebepin krijesor, se sebepi krijesor se se është Allahu xhelle xjalalu, madje edhe çat aftsi çka ja ka dhënë. Allahu çështetia është e Zotit te barike. Va te ala, andaj djetarë kanë thamë, se sebejpi i cili e ban njëriju me harru zotin e tina, qëfar doze që e ka harru, aqë rebelohet. Aqë edhe rebelohet. Pak, ka dikush, subhanallah, dë njerë e ka pas gjepin me një qindë denarë, modes i tjeshtë. Pak mi ashtu Allah, jo shumë. Pak, mi boni një kapital, pak matë madhë. E shëfti se ndryshon gjendja ti totalë. Ba, më me të një vetur me po njërë një vetur dhe tarë ka nësil shemboj të shumë ditë shka Allah me andru e shaf që ti thua Allah a i ka në ti që ki kur s'ki pas një telefon pak ma të mirë me bo ty s'ka mund që i su një fola ti nuk ka mund pse? se pse e ka mashtru zotivet se ka kuptu e një metin dhe nuk ka dit me lexu një metin s'ka dit me lexu e nuk ka dit me po, qëka është kënjë metin pse? Pse më dha Allahu gjellu ala këtë tash e nuk e pata më herën? Anë e dha Allahu gjellu ala në tëhullahu l'mulk kitë se bepë i se Allahu i dha pushtet Djetarë kanë thanë Allahu këtë e përmendi vetën në tëhullahu Allahu jadha Ajo është veprusi e hajtë se kish ditë që ta se Allahu jadha Ajo ka, ka thanë une Kjo është e para që ka duhet me mor nga, nga kjëpsim se njëri ju nuk duhet me uqorodit dhe me urrebelun dhe i Zotit të vetë kër i jepë një metë, ma dje duhet më bëha dhe ma modest, edhe ma i thjesht, edhe ma i përullë për para Zotit të tina dhe me ditë se një metët janë, janë më ngarkuse për falenderim dhe jashtojnë obligimin për ta falenderu Allahun Gjelle, Gjelle fi ula. Pas taj thëtë Allahun Gjelle vala, idhkale Ibrahimu, Rabbin ledhi, juhi, vajumitë. Tha Ibrahimi aleyhi salatu e selam E zotë i jem është ta i cili Je pjetë Dhe më rjetë Je pjetë Dhe më rjetë Djetartë kanë thanë Kër i ka thanë Ibrahimi aleyhi salatu e selam Këtë fjallë Ja ka thanë shumë shkurtë Shikone Zotë i jem është ta i cili Je pjetë dhe më rjetë Tre fjallë Zotë i jem është ai i cili jap je jetë dhe merr jetë, pse s'e si ka të shkurt. As ka mujt pak më e xhanuaj për gjigjin, më tha ju në sht Allahu i ka kriju ti dhe ka kriju togo, xuksu më rad, sikur t'ju tha popullit të vet, apo. Dietarët kanë thënë, sepse ka ndryshuar ku vendi. E kjo është mëseim shumë i madh tjetër. Ka ndryshuar ku vendi, dietarët thonë kështu, ihtasara fil jawab. I kam qeshur shkurt gjevapit. I kam qeshur shkurt për gjigjës. Pse vall sepse ka ndryshuar vende dhe ku vendi dhe koha dhe, dhe një herë i shkakon përpara me babon e vet, a po debati ke pak më i madh debati ke më i madh mos e adhuro ata i cili nuk dëgjojnë këtu më radhë shejtanin ata ja përmeni se tu as shejtanin as as idhë as kujgo hiç pse tre fjali dhe ta lë ngandon kjo na jep një muslim shumë tjetër të madh E që neve në duhet shumë, shumë me nevojë të madhe në korat e tona që me dalu kuvendin dhe me dalu e pozitën ku jemi. Nuk mund është mi folë babës që shi folë vlavit, nuk mund është mi folë shokit që shi folë babgjyshit, nuk mund është mi folë grujës që shi folë fëmijës, nuk mund është mi folë arsimtarit, profesorit, ati cilit të kamësua dhe të ka qenë përparatije dhe të ka uvruë ka ndërtu e nuk mund është mi folë që ishtë du shtë ti, po dalon pozita, dalon dzanë si prej profesorit, dalon hoxja, du shme trajtu hoxja ndryshe prej, prej të tjere. Kjo është prej Ibrahimit a.s. Aj me bapën folin ndryshe, me popullin e Haranit folin ndryshe, me popullin e Bebilit folin ndryshe, ja u tha i putat, tu s'ka vak me thij putat, tu parambretit, jo si kleti malë. Andaj, duhet me zxedh përgjigjen në bazë të kuvendit ku jemi. Në bazë të kuvendit ku jemi. Jo e pa të Ibrahimi kër i thëjtë ke babës vetë, o baba jem, o baba jem, o baba jem. Arasisht e tha, nuk e tha arasisht. Pa jo, qështu e lip, mua beti mi dhonë o baba jem, se baba është. Pas të i popullit të ti, i thëjtë o popullit jem. Në gomë një pak se, nuk po thamë se, unë jam, do me thamë. Po, i thënë të, o populli jemë, da shurish façte, pëse valë, ta ndëgjojnë, e ta është me mbrejtin, e me mbrejtin, me mbrejtin dalon, du të më mshu shkurt, du është më mshu shkurt, anda janë disa situata, të cilat nuk të lojnë ti hapsirë, dikush thot, a këndë një shembol tjetër, shumë shembol i ka, djetarë nga dhërë, Allahu këtë dunja e ka bët test, një kote caktume, si kur teset e kësa i bote alli xhalka el mauta wel hayata li yabluwakum allah ka kriu vdeken dhe jeten me ushtin test bela mirpo dietar kan thon belaja testi pofundon kur kur te vdesesh diku sot a ban atje a ban atje me msua jo ja te ja, atje kim msuket porxhitet ata e dimna ket porxhitet kim msua atje kim e pa me sitet to I më po mezi të tumelazh që më po, ki më po e Madrit të shumë, Allahu i Jelala ka thënë, "Wa badaluhum min Allah, kanë më u dalse në pi Allahi çti, zemra kanë më tudrit. Wa af'idatuhum hawa", ka thënë Allahu i Jelala, zemrat kanë më u shkuan hawa. Do më u dal pi ventit. Çat shumë kanë më po scena. Amo çka? Wa la tahina manas. Çiqosh ka thënë Allah, ka thepurfundu koha e testit ka perfundu digu s'thot shembë te sti është një or ti thu dish me i dhom pesë edhe ti vaj kët përgjigjet allah ti pesë dashka i ban kët përgjigjet po për një orë kje ti 60 vjet i kje pa 20 vjet tallë sa ti ka dhënë allah xhallahu ala mas ti perfundoi emri na e imri, dim se ti ke mi mësu kët përgjigjet saktë 1 mbaz 1 1 mbaz 1 mirë po nuk vojnë do vi Kënden kanë me thonë, jo besintarët dite në gjikimit, ke i fenu se u ikum bi rabbi la alemin, kanë me thonë, o zotë i madhë, sa shumë pas mi gabue, që ju pas mi bo balabar me që të gurë, sa i madhë ka kështë ti? Allahu gjellua, është ka i thotë, ja, ka këri mua beti. Rabbena, akhricna minha, fe in udna, fe inna dhalimun, kanë me thonë, o zotë, anë ajef edhe një mundësi, medal pi qëtu, mu këthin tes e atërë, si të bomit njëtë, dënona se ina zullum qarë. Jo, se ka përbundu testi. Andaj, shpesh her, ka mundësi njëri ju, manipulon me këto mesele. Manipulon. Koha e testit kërë mbaroje rruju. Kujdes, ka razilja. Andaj, ka në mera zilët e tona, me vdekje. Djetarë kanë tanë, i këta Sarafil Gjevabi, me Al-Melik, i kam shu shkurt në Gjevab, me mbretin se s'ka kohë. Ai pak më me, me pas belpzuë, pak më mos më pas ditë me fol, pak mos më baskoni përgatitur çka ai thosë del del jashtë vetë kur josë ditë me, k되... me kallzuar. Apo? Jo, jo, i kam shumë shkurt dhe çfarë si gjeva ai ka thon, ti s'ka dit çka më thon. Kjo është e para. Me zgjedh ku vendin dhe me dalluar bisedat. Mos më fol me kretë barabart, po me dalluë Trajtimët e njerëzve, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam Lejse minna men lemjahterim kebirana O lejse minna men lemjarë hamësagirana O lejse minna men lemjahterim alimena Ta pengamberi aleyhi sallatu sallam Dhe kjo lidhet me ketë Së është prej ne dhe Ajë cilisë na e respektunë ma plakun Ma i më shumë është është me respektu ma shumë do që bleu muslimanëve dëshmëreshteu më respektu më shumë. Pse? Sepse është maplak dhe e kërkon nevojë më respektu më shumë. Dhe nuk është preneva i cili nuk e mshiron më të voglin. Apo me një gabim do mëmit. Me, me një gabim, atë ku më thon, nuk mimitet me ndjerë, ka dall. Ai duhet me të të respektuoti si më i madh, po ti duhesh mëshiruesi më i vogël se nuk di. Dhe ka thënë pejgamberi Allahu salla e selam nuk është preneva i cili nuk na i respekton dietar ton. Nuk mund të trajtosh ti Djetarot i cili mbanë bagaj dhe ngarkes dhe barë të dijes të Kur'anit dhe sunetit, si njanin qajtore që ka e respekton atje. Nuk mundet kjo, kjo është prishe e ligjit. Ka than Asan al-Basriju, duke të asmetuj me mbejhakiju në livrën e tishu abun imel, ka than Asan al-Basriju, kanë me vazhdu njerëzit në kajrë dhe mirësi, deri sa të dalojnë në pozita. Hatta je të fadholun, deri sa të dalojnë në pozita. Pozita dhe kam i kapë sherri hi në jetëse uon kam i kapë sherri këtë banë barabar unë e njeri ti njeri, që që i thojshim pengamberve popullitit, që aki ma shumë se na ti ha buk, ti pi uj, dënë pazar nuk është e njët nuk është e njët, njët, se ka pozit ka, ka autoritet, dhe shkelje autoritetetve o shkelje rendi që ka ka dashtë allohu allohu donë me nejtë qdo kush në vendin e vetë e ti dushë mi adhonë vendin e vetë e në momentin që ka i barazonë e prish rendin rendi. andaj kjo mirët nga kjo pozit dhe kjo gjevab i Ibrahimi të lejë salatu tjetra prej dobive është se i ka thonë shkurt rabbi ledhi ju hii vë ju mit zoti jam është taj cili jep jet dhe mërjet këta që shikone qëfar gjevabit e përgaditur me përgaditjen ma të fuqishme a shka muj që kam i thonë mo ka laku tonë, as i përgjigje i ka zxedh Ibrahimi a lehi salatu e selam as të fuqishme e ka zxedh përgjigjen që nuk ka di që kam i thonë aji. ka qenë racionale e pa e, e pa diskutushme ka qenë gjevab i cilje është e pranume në mesin e ketë kryesave kush ka o dikush që se pranon se jeta dhe vdekja është në dorën e Zotit kush? dikush me thanë, unë e këm kryu vetëm mas pak ti kam e dalë dal qesharak dhe budal nëse s'dalë budal, kam e dalë qesharak andaj e ka zhenë një përgjigje të shkurt po e ka zhenë në momentin më caktum dhe e pa diskutushme Zotit jem je pjetë dhe me rjetë bojrum të qabotuve urdhëra andaj qka ka në thanë djetartë duhet me zhenë përgjigjet duhet me qenë të përgaditër dhe i gushtot shumë kam qef me prezentu islamin Allah, kjo pun nuk shonë me qef kjo pun nuk shonë me qef ka thënë Allahu Jelle Jelalu hunësurën l-Ahzab inë aradna l-emanët al-sëmawati wal-arda, wal-gjibala fe ebejn e jahmilnëha wa hamelëha l-insan na prezentu, ja kena prezentua manajte që këtë dëshirë, ja kena prezentu qijajve tokës kodrave, o mos e kanë mbajt. Shikonë qiele sa është i futësha? Vetëm umurim apo ta drejt zemrën dhe shpirtin. Një një adhurim i nimelaçës, çka e bën lart atje. Yuseb bihurradu i bën tasbih, e madhron, umurim bubullima dhe vetima Zotin e vet. Dhe ti po ta drejt zemrën. A e di sa peshë është ajo? A e di sa peshë? Atë era në qielet që Allah i ka thënë, "Unë e maj." Shikonin Kur'an kurku nuk thot Allahu ne moj njerin, çka ka me moj të njëtin. 60 kg, 60 kg me moj, s'duhet me moj, te mund to kajeme. Ama çeli kush e ma? Qallë nuk ne moj çeli. Po pse Allahu po thotunë ne moj çeli? Se është shumë i rënd, shumë i rëndësht. E para e dita s'ka shtylla, kurku nuk çendron, s'ka shtylla. Dhe Allahu jella wala, yumsik e ban Allahu jella wala çeli. E çtit çeli tron E shesai toketron e këto kodrat e rana, këta kanë thonë jo jo, na këta amanat se bajnë, s'muinë me bajt. Kush e ka bajt insani? Fa hamal hal insan e ka bajt insani. E pse insani? Pse inahu kanadhaluman jahula, sa ai është ignorant dhe zullumçar. Po pra, ignorant nuk e di çe ka bajt për biçupët e ti dhe zullumçar nuk e çon deri në vend. Andaj nuk bën me përshpejtuar në marrën e përgjithësisë, se ti le tësh me marr përgjithësin, po shumë rënësh me bar deri në fund. Andaj dietar kan thon, për kësaj e, kësa e kuptojnë se Ibrahim alayhi salatu selam ka çin në mojer e përgaditjes, çka mi thon. Çka mi thon? Çish me prezentu zotin tëm tash. Se ti ka mundësi shiko, ka, ka mundësi me përgaditja jote e e njollos dhe e gërvish dhe e ndrishk pas shiren e Zotit të komunikusin. Ti si përgadit, ti si, për... si e dhe jote, edukata jote, monira se si ti flet, a i mendon se edhe a i qka ti po flet për ta, është qatë kategoria, jo nuk është. Shpesh herna, me sielet e tona, me neglijencet e tona, me në, në mëngësit e tona, e prezentoj në Muhammeden e sëlam, gabimisht, po Muhammeden së nëmë është i pastor breja soj, është i pastor, Çakot boja me me negativitetin çakot boja me selletë ulta t'mia. Kur gjallë çakot boja, ajo është maje. Prandaj duhet me pas kujdes. Mu përgatit mirë për bartjen e përgjecisë, se Islami është shumë i madh vëllazër. Islami është shumë i madh, kodrat, qielli, që ne kanë më shumë irana ka thonë. Prandaj përgatitu mirë, përgatitu në çaf form që as pak sunzë kurkush. A kësë përgatitet për në natën e ditë. Duhet me vite. Duhet me vite Andaj pengamberi sallallahu aleyhi sallam Ka than Në hadithën si ne kanë gjerim anë Bukhariju Ka than Inne me l'ilmu bit të allum Wa inne me l'hilmu bit të hallum Ka than pengamberi sallallahu aleyhi sallam Me dëvërte dhia Me dëvërte dhia është me më të mësume Me të mësume më Duhet me shku vite të me dal, Së munë është i medal Sot i qupi gjumit e kumpani ja ndër kitë ilmi më kart Kjo vesh pengamera do kështu Nuk mund, nuk mund, nuk beson kurgush. Ti munesh me pretenduar, më nuk beson. Do të më kalu vit edhe vit edhe vit e më pjek, e më pjek. Apo? Më mor ti kush farë me thon hajë se bukë. Ti thu, bukë, kjo ku të kalojm fazën e bukës. Do të më hedhën tokë, do të më qitë ujë, do të më prit kohën e do të më dali, do të më pjek. Më thon ti kush hajë se bukë, hajë gruni se bukësht. Po hajë se në fund ka më dal bukë, vëllai. Ku dalë bukë, majë. O matosh gjrën ushtoi mangan. Andaj leje grurin të bieqët. Se ka faza, smui na mi kalu ato. Andaj Allahu xhe ljalalu nënsona në për me të kryer meselave se për shpejtimi dhe dalja në shesh pa përgatitje ibandom islamit, ibandom muslimanëve, se dalë i çad dot, ato sian dot, e çad fjen dot, a fjen sosh të dot. E çetallon që s'po ka mundësi mi u dhan gjevap njerëzve nëpër net muslimanëve. Ai nuk është e vërtetë në shkëp amanet i madhë tjetër, edhe përse këtu ka shumë dëbi aje që ka mërmejnë djetartë, është se dëmanti që e ka këthi e ki njëri, i ka than kale, e ne uhi ve umit tha edhe une në gjalli dhe marjet dhe japjet shikone, veç me s'ket gjeva përkara, me s'ket përti që e ka këthi ki mbrejti është mbosht Ka përshudis fatë, si Ibrahimi alai salatu e salam i tha, Zoti jemi, jep pjet dhe më rjet Komentatorë kanë thanë Para se me shkue të paloti me diskutu, a i thoi ke veç une jep pjet dhe veç une më rjet Kur i tha Ibrahimi Jo, jo, ketë meselës e kiti Këta e ko Zoti jemi Ky në momentin e par Lëshoj pe Tha tamam, nuk i tha që Zoti jemi nuk jep pjet dhe nuk më rjet apo do unë çashtu di çka. Kjo është rëmje. Ka rop. Tha, "Unë s'te mohoj, ama edhe unë çata e baj. Kjo është rëmje." Andaj dihetar kan thon, "S'ka pas mundësi me mohu çata." S'ka pas mundësi me mohu çata. Ti shikë mundësi vllai dashun me mohue, është tat muj, nën muj, keni të mbarku në anë stanë. Ki dal kan lut njerëzit me ty e loja, janë zbavit, kan kan ditë, tu të përgdhele kështu më dha që shumë radh kanë lutje me ti. Ti, çiqiqica kanë lutje me ti. Këto kanë thënë dietarët e selefëve. Kan lutje njerëzit me ti kur i kanë i vogël. Tash, çka po domë të kallxu? Po shko quane, po miliard smuresh po bëj. Më i madh i serioz. Kada kada, do të do të mu. Ana shikonë, ana uhii wa umthala ona ç'është? Jo. Nuk është e vërtetë kjo. Çishë ato Ibrahim e alay salatu wa salam. Djetarët kan thënë se Ibrahim e alay salatu wa salam kur ia tha Këtë përgjigje, edhe e murë atë përgjigje, e pasë, unë e hem të folë di shka tjetër, ki di shka tjetër. A da di dhe darë thoi, Delle kelamu në mrud, ale sefehi ve së dhegjeti, lejse tahte ha së dhegje. Dhe darë thoi, përgjigje në mrudit, argumentoj për ahmakluk, në njëtrashtësi, mos kuptim debatit, s'ka nërë këta mos kuptim. Se, sa e këshish ka boni. Tha edhe unë e njalli dhe vdes. Qish, ju tha politzve, bjeri dy veta. Tha, pishet shtë dy, po. Hek janë i kryë njanit. Ra në tokë. Tha, a, a jam ora jetën? Tha ti tjetërit shkoj i lirje. A këti tajadha zhjetën. Ibrahime dhe Isaratë dhe Seram e pasë këtu, unë e qëtër shka jam të folë, ki të të shka të thamë, unë jam të folë për zotin i cili, për kërgjohi që të qetë njërin, ti për më dhuë e dy njërzit gatshëm që a ti ka bëha Allahu, një anjën e vrajte, një anjën i thove, vazhdo, vazhdoj e jetën, jetarë kanë thonë, a i tha vazhdoj e jetën, nuk jadha ja jetën, i së të mërë, për për hajatë, shkoj, shkoj e to, kjo është një shka tjetër, e Ibrahimi a.s. këtu ka dhëj prap një mënqërit ma dhe, ka mujtë me thonë, që tërshka e më të folë, që tërshka i të më kuptue, që tërshka e më të dvetë, që tërshka të e më të thanë, le e këtë mua betë. Jo, për nuk a konë me lënë mua betë. Së so, a konë përbuna me, me, me më poshtë ata dhe e dyta, a e ka thirë me, me fuqi, haqë këtu. Nuk, nuk a thanë, hajde si të dushë. Haqë këtu ka thanë, se probleme i të më qitë në përandorinë time. E djetarë kanë thanë, se përgjidja e në mrud qish qanatu kuptuar gjë hiç. Un i them me nxjerr pikurxhohiçit në jetë, kim thot mua unë e, e vrojta çta, ja mora jetën. Këtia e lash. Ki provokim, çish çish e ka çish e ka rregullu kët provokim Ibrahimit. Në jetë ku na njet, kërna provokon dikush. Çka boi la? Të domethën po mângrit, po mazbret nivelin tëm shkencor edhe akademik, edhe intelektual, çet oposita soj më fali, a? Shikoj rrugën tonë. Jo. Ja. Djetor kan thon Ibrahimi e majti vetëm temesak e majt i vetëm tamam tha, pe po pedijë s'po merr rysh po kalojm po pedijën tjetër e kam një e kam një gjevap tjetër dhe një për, një pyetje tjetër që argumenton se Zoti jam oj dikush tjetër çka po fali unë dhe po pedija tjetër a kanë shumë shumë mjaftueshme se sa e para edhe pse i vënë kayim al-juziyë yabridi tarata mdhei e ka një libër të veçantë për këtë meselë ku ka thonë përgjigje ditë e Ibrahimit është palca e përgjigje se parë, ama i trashi se ka kuptu, i trashi ka mendja, nuk e ka kuptu, ka thonë a i nëllë gjevabë, palca, vetë, vetë e një tapitje, njëta përgjigje, ama i se ka kuptu, kjo që të në kuptonë, shpesh herë, na ja thoi në dikuj në një përgjigje, një gjevabë, një argument, se kuptonë, ti thu kjo është kulme argumente dhe si ti kuptu, Po së është të kuptu, për Allah, ka la që të tërkunë. Nëse i e i aftë, shpikojë e ndryshe. Nëndi i dhu, kjo e fjale Allahut, a jetë, që shë në të, të cekmi se nuk i ka thonë, ka thonë Allahut. Nuk i ka thonë, ka thonë Allahut, asë ka thonë, unë jam pengamar, jo, jo. Përgjigje logike, përgjigje racionale. Kjo argumenton se neve kur dikush nuk në kupton gjuhën e partë të mishkun gjuhën e dytë. Kur në kupton gjuhën e dytë të mishkun gjuhën e tretë. Kur në kupton gjuhën e tretë të, të mishkun katër të në peste. Ka thon Aliju radhi Allahu anhu e kanë zelim a mbukhariju nga, nga Aliju radhi Allahu anhu. Ka thonë hadith nëse qëdra u kulihim. Ka thonë fëllu njerëzve qëtë sa kuptojnë. E turi i dunë. A më së podoni jo e ju këfer Allahu e rasullu dhe bëgjot këfer Allahu dhe rasull Për nga meri i ti, qëka në në kuptëm? Nuk munësh, ti munësh një një njërit të shkollu më i a shpegu shpejtë, një profesori më i a shpegu shpejtë, njërë simtari më i a shpegu shpejtë, njëri u cili e në zansë më i a shpegu shpejtë. Po, njërëzit kanë kategoria, kanë kategoria të ndryshme, tabakat, klasa, dikush së kuptëm shpejtë, du është kadal-kadal. Du është kadal-kadal. Dhe për nga meri Abu Bakri dikafol ndryshe me Stilet Tmëlloja. Omer dikafol ndryshe. Omer dika thon, "A shikoj me Omer dikado? Shiko shiko ne pejgamberin e Islam. Dallon, ka dhënë a peshpit nji çkëto merin. Abqari, inteligjent i madh, Abqari shkalla më e lartë inteligjencës. Ka thën, "Idha fara yefri" kur thojeni dhafa ban mini her. Omer, Omerin po, Omeri ti smunesh me krasu me njëri i celi jeton atë njerëz me shkretit. Kur kalla i shkretitës e ka qof përfitim pejgamberin e Islam. Qa ka po për enësra? Ka dale, drit, shkurt, Allah i pëkaqu, i dërguar, me shpalje, i ka fol me, me gjuën e e ati. Respektoje Allahun, falin, namazin, agjerimin, ka dhona kaotish ka tjetër, kur gja, kur gja, vazhda. Si t'i krisht që to, shko, dhe më thonë, du një ndë njëherë për mi kuptu e hadithët, djetarë ka nda për mi kuptu hadithet, shpesher, Sa josakon, e hadithët, shpesherë, dush me hinë në gjarje, ca jo sakon që është tu e thaë, që është e lezon t'i t'i Andaj Allahu që ka than, ha, me gjasht ngritje, ha, Gje Ibrahim, e ka polimizu si kleti madh me Ibrahimin. Andaj, dalimi njërzve në ban neve me ndryshu gjuhon, me ndryshu stilin e të folurit. Djetarë kanë than, gjithashtu argumentan se neve duhet me ungritë, i ashta imanit duhet me ungrit edhe me përgaditje për të mbrojt imanin për të mbrojt imanin dikush të të të një janë besimtar alhamdulillah Allah mga uzu janë musliman i devatëshëm ketë devatëshmëri duhet me mbrojt dhe kjo mbrojtje nuk bahët vetëm ka thanë Allahu ka thanë pengamberi kjo shkon të njerëzi që ka janë gjami po në këtu mujme të në ka thanë Allahu dhe normal se si muslimanët e pranojnë ka thënë Allahu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem mirëpo përball atyre që s'ka hiç këto se respektojnë as ka thënë Allahu as ka ato as se beson në këtë çka duhet më bëj tash këtë në këtë rast dietor kan thënë më studijuaj atë çka ka thënë Allahu dhe më ja plasuaj në forma të logjikës dhe arsyes së shëndosh pa i thënë ka thënë Allahu nëse është qëllimi me çitë Allahu nëse e ke për qëllim me emrin e Allahu s'ka kusht sa so, i thotë, nuk se besoj që ta, argumento ma ndryshe. Ibrahimi ale i salatë e salam, nuk i tha katan Allah u gjellëvarë, po ta zote jam, je pjetë dhe mërjetë, te aki që, si, aki që si fuqie. Edhe neve, e nxërmi një mësim të madhë nga kjo, se nuk duhet shumë raste kur balafachovim me situatat ndryshme, me njerës të ndryshme, nuk duhet në përdor vetëm stilin shëriatik. Po, stilin shëriatik po mund është me e shvatshë në Më forma tjera, Ibrahimi a.s. shikonë në qëfar niveli ra me popullin e Harranit. Felemma gjenne e lejl, kurra nata, ra e keu kebe, e pa një il, ha dhe Rabbi, që kjo është zoti jem. A shkru në dikun Kur'an, dhe a është dikun hadith, që mi thonë dikujna, që kjo është zoti jem, për me të zhvillu debat? Ska, Allah është zoti kejtëve dhe u kriki ma betë. Mirë po, kërë dëshiron me binë dikan Dush më ra në nivellet e ti Këra ka dalë me ngritë ta Dush më ra në nivellet e tina Andaj për nga mërë Një bëdëvijut Qëka i tha Kem ilahën të abud Sa jeti adhuru prej Zotave Tha sit Tha seba, shta Tha kem të abudu fil ardi Tha sa jeti adhuru në tokë Tha gjasht Va kem të abudu fis sema Tha nja Sa ja t'i edhuru në qilë, thënë ja. Tha, me njerëzukuk, e kusht t'a bje bukën, thë, a, bep, kush a buken, tha nalt. kush i naltë. E kusht t'i e, kush, e kush pëmit, a nalt. i naltë. Bon, e kusht e kusht e kusht nësapitje, a i naltë, a i naltë. I mënë, Allah! Tha, nuk është marë, a i naltë, me t'i pruket këto e t'i madhuru që të poshtë? Tha, po. Edhe pranoj fejnë të pengameli sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi s Bon, logikisht e ka shpikuse Ajë për furnizon të këta për aturon Së është e drejt kjo Andaj, Ibrahimi a.s. Në kam su se të përgaditësh Për përgjigje Pa i than dhe njerë ka thanë Allah Dhe kjo është nuk është mangësim Se po do me mnite Te Allahu gjelle Gjelle fi ula Gjithashtu, djetarë kanë thanë Se Ibrahimi a.s. Me gjithë provokimin e madhë nga në mrudit nuk u provokova ta ndryshoje sjelljen me ata. Vazdoi me njëtin stil, më të butë. Më yani si me fol më të butë dhe me, me të butë vazdoi. Pse vallë? Se vetëm këtë form ka dobi thirrja. Gjetor kanë thënë shpjegim veçanërisht me të mëlqit. Veçanërisht me të mëlqit kur kanë autoritet të madh. E mbratakon. Jo mbrat i thjesht. Ka thënë Mujahidi, jo në prej ulemave të selefit. Dhe brezave të parë ka dhënë Çhiqikën Emrudi, e ka pas pushtetin si Sulejmani, pak më devogul. Nuk ka le të më fol me ta. Ibrahim i vazhdoi me fol me të butë. Vazhdoi me fol me të butë. Dhe kjo është një një mësip tjetër se nuk duhet ekejtë, njërëzë, të provoquohe nga ekeçja dhe negativiteti i njerëzve për ta ndryshuar thirrjen tonë nga e butësia në vrasin. Pse Allahu xhallwala të gjithë mbretëreshve ju ka thënë pejgamberin ju fol me të butë e ka që të firauni Musën dhe Haruni dhe i ka than ve ku la kawla lejjina leallahu je te dhekkeru au jehsha shkoni ju di bashk shkoni të dit bashk, pengamert Allahut shkoni të firauni, kur të vim fir të firauni dhe të debatojmë këtë gjari po shkurt për të, të argumentuze këtë pengamert ka të folë me të but shkoni ju të dit të firauni dhe folë një but lejjina, shumë but pa Firaun fol në ubut. Më shkojën, nuk i ka thon Musa Harunit fol but, fol but se kë kë mbrat është. Allahu i that fol but, se unë e di se vë çshtu shkon. S'munësh ndrishe. Nuk do të thon, do të thon, nuk e kanë këshilluar një anë tjetër, nuk i ka thon ni Xhamatli, o o pejgamber, fol fol but se kë i paq problema. Allahu i that fol but te Musa, se s'mune ndrishe. E çka rezultati lahu ndështëta jetë edhe kërë ndështëta kujtojët, në alët me ndohet au jehëshe, apo i tutët Allahot djetarë kanë thënë, aj, asë sotot asë su përkujtu, asë kërgjahis, nuk jala fare pikë nuk jala po djetarë kanë thënë, kjo përmir pa po, Allahu, nuk ju kalzoj para se me shku e se që ka me ndohet me ta, po dhejshë Allahu me bo liqë, si duni me thirë në islam vështështu dhe si dunim me dikush me përkujtua dhe me jutu të allot lejnjë në, vesh me të but shko ndryshe andaj, duhet me morë mësim nga kjo nxarje, se të folorit me njerës duhet me qenë me butësi dhe dhe mshuri dhe emocion për të abartë mesajin e Allahu të bareke o te ala djetarë kanë thanë gjithashtu mirët nga kjo nga kjo debat dhe kjo polemik me Sibrahim, Italeji, Salatu e Seram, se besimtari nuk duhet me lan hapsir për provokim dhe nuk duhet me lan hapsir për, për të mposht për të mposht si për të mposht nuk duhet me vot të dhebëdhup -dheb. pritëm veç pak se se du dit tash ka me tham parëmendoj Ibrahimi a Esram kurse ka pranu gjevapin me gjithë se gjevapin akon shumë i fuqishëm, mi pas thamë ka dal shkoi të më nëna pak ta përgatiti, nuk jam bash tash i përgatitur, shkoi mbaroi debati. Ndoshta ti s'je mposht realisht, po para njerëzve je mposht. Fat të kanë për çell njerëz. Ka pas turma dhe paria, komplet ministritë të atë kanë për çell, çka po bën muabet? S'ki vak, s'pa shhar. Dushmëditse hasmi nuk ta fal. Hasmi kundëştori nuk ta fal. Ose e ki xhegabin më një herë, ose ose se ki para njerëzve hupë e nga kjo e kuptojnë një sen nuk gëduhët nga me thonë ka dalë vada se si janë përgadit mirë po për shkaj të folë oda prisht këta veti ojgjës e që këtë piqës e dijune atë arë musë folë ose përgaditu me të gjitha kanë dhe qëka mundet me të hyje dyshimi mu plasu dyshimi ose ose heshtë andaj djetarët kënë prur regu nuk lejohet me i hyj debatit dhe gjidalit dhe, dhe polemikës d për të mbrojt fene Zotit Gjelluala vetëm se me përgaditje të skajshme. Kur tham të skajshme, nafcit njërzore. Ty s'pe nga mërë së mba, është nga e dina ata. Normal që edhe djetari maj madh ka ras, Ebo Hanifja, Mum Shafiju, Ahmed i ka fan prejt se se di. Qojta shirtojnja për libra. Mirë po kjo ka qenë ras, i përjashtum. Mirë po shumisat e rasteve, kam pasë gjevabe që ti t'le mendja, dhe s't ka shku kur mendja, të sekund që që, që Edhe në javopët e imamave të mëloj. Andaj kjo përfitohet nga kjo mesele. Gjithashtu Ibrahim i alayhi salatu vesselam jeka kthye prej këtë pergjigje, pergjigje tjetër ku ka thënë: Qal Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa buhit alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalim. Ibrahim i alayhi salatu vesselam fallej kët pun, kët pergjigje deri tash leje. Shkojmë të tjetëra mi njëherë Tha Qaj Allah që ka pëtë foli unë Tha E bjen djelin nga lindja Fë jeti Minel meshrik E bjen djelin nga lindja Fë ti biha minel maghrib E bjerët ti mret Nga përëndimi Fë buhite Lëdhi kefër Fë buhite është mu të hapë sytë Buhit, më t'u hapë sytë, më t'u hapë goja, edhe Mehmet me med me thamë, se dita, shkajtë sh, të foli, shkajtë këllë farë përgjigje, buht, i dhënjë mushtanë, mush së dita, shkajtë të foli. E allo e përshkru në skejnën, fe buhit e. Ibrahimi Alei Salatu samë shikone, prape ka zedhë përgjigjen dhe pythjen, më të sakt, më të përpilume, që nuk murët, s'ka pas, s'ka me thamë, që qajtë zotë shka për t Fa inna Allah yati bil shams min al mashriq çka i zoti çka po të folë jone e bie dielli apo sheh diellin po e bie prej kalindja në kopshti që je ai i cili ki i kin dor xhallesat ta ka dashmiton i kin dor xhallesat se ti po thu unë jap jetë dhe marr jetë bojrom urdhëro zot rote çuçi thojnë bjerë prej nga perendimi sjelleti ktheaj e këna i ta buhit ku ka mundësime e pru e dikush dhjellin prenga përëndimi dritë lindjes e kjo është Allahu Jon Jelle Jelalu a i cili s'il dhjellin hanën ditën dritën të gjitha ka than Allahu jelle wala faliqul isbahi wa ja'le lejla sekenan wa shemse wal kamara husbana dhalika taqdirul azizil alim tha Allahu e qel mën gjesim, e qan faliq, e qan mën gjesim Edhe natën e ban për juve me pushuhe, se lodhni, do të më pushuha. Dhe, dhe e ka bota diellin dhe hanën Husbana llogarit për juve me ditë sa orati se kputni. Para më doti më ra me, me vlet dhe se ditë sa orat sa kit lejt. Nuk e di mendon kij vlejisore në orr, a kij vlej ndoshta 10 vite. Apo si kam vlet 300 vite s'kam pas sahat me ditë sa. Ekshomerat. E Allahun fun thot: "Dhalike". Çi kjo puna ime? Takdir, rregullim. Azizit, i të fuqishme të alim, i dishëm. E Ibrahimi Alei Selatë të sam, me dy gjevabe jam së i këta. Me dy gjevabe jam së i këta. Gjithashtu djetartë e kanë morë edhe një dobi tjetër, edhe me këta e përfundojna ku i ka thon Ibrahim i alayhi salatu selam se ka shumë sime të tjera kush don me me morë edhe më shumë sime nga këtë debat dhe debatet e tjera ibrahimit alayhi salatu selam i kthehet shpjegimeve të ulemave, tefsirave të, të ulemave, librave të dietarëve të muslimanëve, tetëraçka nxjerrim nga kjo është se Ibrahim i alayhi salatu selam me gjithçka që jo ka qenë përgatitur, s'ka qenë jo krenar, por ka thonë Rabbi, Zoti jam. Sa të morë mora hiç. As jam të pasgale. Rabbi, që kia zotë i jemë dështë? Po, une për t'i japë përgjigjet e sakta i përgjaditur, që ku i kam argumentet, që provat, debatin e baj me dbut, ama nuk i bi pishman për islamit. Që kia? Rabbi, kia është zotë i jemë. A daj neve nuk ditë me në ardhëmare. Qetër shka është me përgjadit, me qenë të stolisur me argumente dhe dije dhe shkollim me kështu me rafë, mirë po jo me në ardhëmare. Më nërë marë prej rukës për nga mejri sallallahu aleyhi sallam Më nërë marë se Valla këto pëmë shofin se Dhe që ishë unë e këmë hupu dhëmë Jok, kale Rabbi, që kjo është zotë i ebë Njëri ju dhëtë më konë krenard Me zotin e tina Dhe e fundit qëka përmejnë Allahu Jelle wa Allah Ka thënë Fë inna Allahe la jehdi El qavn e dhalimin Këtë problemi është dikush të të po pëse ka ndodhë këtë këtë problem, dhe pëse njerëzit janë kështu negativ, dhe pëse njerëzit nuk besojnë dhe nuk, nuk janë besimtar dhe e Zotit të bënqëm, dhe Allahu u gjellë vahala, Allahu u gjellë vahala ka rrëmbla kësuk të ako ka thamë, sepse Allahu nuk e udhë zonë popullin zullumqar. Nëse shef Allahu të tiki zullum, pa drejtsi, shmangin nga argumentet nuk do nëmi pranua argumentet Allahu nuk e hudhzon e luqim Allahu u gjellu ala që Allahu të bare kjo vete ala mos në ban për i zullum qarëve mos në ban për e atyre të cilët kanë në zemrat e tyre likësi dhe pa pranushmëri dhe mos zemërgjërsi për të pranua fejnë Allahu u gjellu ala në ligjeratat e arqme do të vazhdojnë adhe me disa stacione do mos dëshmërish mundal me ato ma dje në ligjeratat e arqme është jeta jeta e ibrahimit, më, më kë e dhimbshmja, më emocionale që e ka lanë bashkortën e tij Haxherin në një vend të caktuar pa ujë, pa ushqim, pa furnizim dhe aty ka filluar ndërtimi i von në duart e tij, ndërtimi i çabës Ismaili, Haceli, Qar Ishaq, eksemerat elusim Allahu xhellahu ala, çka Allahu t'na shton dijen e beqatshme, elusim Allahu te bareke ve te ala, çka Allahu xhellahu jalalihu t'na shton dijen e Kur'anit sonejt e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, elusim Allahu xhellahu ala, çka Allahu te bareke ve te ala, qe to dytta xherimit Allahu t'pranon, namazet ton Allahu xhellahu ala t'pranon, elusim Allahu xhellahu ala, çka Allahu musliman kudo që janë Allahu t'bashkan, elusim Allahu te bareke ve te ala, skam dorrët yetimat Allahu t'mbolon, elusim Allahu subhanahu ve te ala فاللهم صل وسلم و بارك يا توت شوم رمضان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين